Ma a 2019. május 11-e Ked van, de 7 óra 5 perc, már csak 1 percen át lesz. Fél nyolc után első László, nyolc után Karácsony Gergely, fél kilenctől Kristóf Krisztián, holnap szerdán tól Ugi Attila fél kilenctől Wintermantel Zsolt.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 Mint mintegy tíz helyel került hátrébb, mint ahol korábban volt. Nem tragédia, mondják nekem, de én, aki a tévéműsoromat tekintve velettem oltva teljesítményszemlélettel, ami egyébként rendelkezik, vagy rendelkezésre áll, de egészen más módon a van. Szóval ez egy ilyen mély fúrást idézett elő bennem, hogy rájövök az okokra, ha majd rájövök, akkor tájékoztatom önöket. Pontosabban mondva, akkor olyan műsort csinálok, amely visszanyeri a tíz helye való korábbi. Szóval érték. 0614890999 és 0636771161, figyelek ha ha van mire. Fonálnak zene fog szólni 06149 0999 és 0636716, fél 8-tól Elsimó László, 8-tól karácsony Gergely, fél 9-től Kristoff Kristian. van Ma a 2019 május 14-e Ked van a pontos idő, tehát 4.1.8 Odakint inkább téli es, mint tavaszias viszonyok, a maguk 4-6 fokjával Esővel a hegyekben valószínűleg akár hó is lehet Fél nyolctól Elsimó László, tól Karácsony, Gergely, és fél kilenctől Kristóf Krisztián, akivel teremt megszakadt a beszélgetés. 061 48 és 06 Figyelek abban mire. László vagyok, uh, segítségét szeretnénk. Először is elnézés villamoson nyugodhatottam Zajos, akkor ez nem Zajos. Oké. Okay. Uh, tegnap reggel csodát tett velem. Uh, uh, evel a Damien Bergendi katonaklári uh, özenékkel. Viszont a mesér szám előtt volt egy uh, a Damien Ruzsi előtt volt egy szám, amit, amit meg akartam egyezni, konditeremben voltam, ott hallgattam, tehát ott nem tudtam fogjáni semmit. Uh, nem nem fogok, tudni, nem fogok tudni segíteni, uh, ha nem fogom elfelejteni, bár visszaraktam őket a helyére, uh, megpróbálom holnapra felidézni, hogy mi minden volt, ugye ez nem szelektor, nem helyi zene, nincs gyártott lista, így aztán nincs semmilyen írásos nyoma,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 Thank you. So oh. A telefonom azt jelzi, hogy az én lakókörnyezetemben környezetemben 10 foknál nem lesz melegebb, hát? 4 perc elmúlott, Aztán Elsimon Karácsony és Kristóf Krisztián. Május 27-én lesz ismét nagyon messzire jött ember. Június 3-án nem lesz élő lebonyolításuk helyan 4-én, 5-én és 6-án nagy valószínűséggel lesz, és aztán nagyon sokáig nem lesz.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 Rádió? Igen. Uh, Napkor is. Én beszéltem a hétvégén önökkel, mert üt, uh, volt egy műsoruk, Láng vagyok, és megígérték, hogy visszahívnak. Adományozásról van szó egy uh, bútoradományokról, hogy uh, a hajléktalanok, vagy kilakoltatotlanoknak a segítségére. Tudom, csak nem én... tudom, hogy melyik alapítvány ez, a kolléganő megígérte, a kolléganője megígérte, hogy megkeresi azt a kollégáját, csak éppen nem volt rend, hogy melyik szervezet gyűjthet erre, erre lennék, szeretném megtudni, hogy melyik szervezet az, aki gyűjt Úgy Nem utolsó. fogok tűni segíteni.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 And the load your, anger, your joy, weight upon my shoulder Reklami, ö, reklám következik. A Civil Rádió számít az önök személyi jövedelemadójának egy százalékára. Hogyha ez az üzenet megtalálta önöket, és gondolkodóba esnek, vagy estek is már, akkor, hogyha felmásznak a Civil Rádió hollapjára, ott megtalálják az összes szükséges adatot, hogy a tervből valóság legyen. A Civil Rádió nevében köszönöm. Ez reklám volt. kicsit megint olyan vagy, mint, a, mint aki vackorba harapott. Ez milyen jó ki van találva ez a mondás, nem is emlékszem, mikor mondtam Érte, de, hogy Mi a vackor? Jó reggel, kérdezik a És az úgy összehúzza az ember száját, és akkor... Hát, hogyha életlenül leszik, akkor feltétlenül. És tényleg olyan vagy, mint aki vackorba harapott? Már, reggel van. Reggel van, igen. Rossz híreket kaptam, legalábbis a hajnalban elolvosott e-mailek, nem vilanyoztak fel. Olyan mértében avassal be ebbe, amilyen mértében lehet, tehát milyen természetűek, plusz, nem? Plusz fáradt is, vértett, nem is. Uh, e és akkor vagy este a színházban alig tudtunk infotartani a szemet. Ezt ismerem, majd... ezt az érzést. Képzel, de Már megnéztem van. a Diktátor című darabot. Na, na, igen, és... És én nem tudom, hogy hogyan tervezték a vígszínháznak a karzatát, ott fönt az erkét, mert ott volt négy ember számára egymás mellett hely. Ugye úgy mentünk, hogy a barátnőm lánya, a barátnőm lányának a fiúja, a barátnőm meg én.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 Mm. Szerintem te azt sose ültél? Nem, valószínűleg nem. Valószínűleg nem. Én nem is, én nem is szeretek fentülni. Képződtem fel, szinte szeretek ülni. Nem csodálom kis, is, mit láttál egy kis, tegnap? Egy-két színázban. Tegnap a Szkénébe láttam a Magret Úgyhogy... Tegnap előtt viszont nagyon érdekes volt Székesvályváron az új Székesvályvári Baletszínháznak a, a Eger Áziati Prokofjev Romel láttam. Már jó volt. Nagyon. Prokofiljú nagyon. a kedvenc zeneszerzőim közé tartozik. Hát, nagyon jó is az a Romel Júliáját. Nagyon jó a zene. Szuperul élvezhető. Nem érted, hogy ne lenne friss, ne lenne mai. Miközben 30-as évekbe érte, hogy jól emlékszem. Úgyhogy nagyon jó volt. És az is nagyon jó, hogy, hogy vidéken létrejön a semmiben egy új Baletttársadat, tényleg, és hogy egy egész darabot igaz, hogy vendég előad, mondja, vendég művészekkel de tud állítani, tényleg. És hol van a helyszín? Székesfehérvára a Vérosmádi Színházban volt. a színházban volt. Még egyszer mondom, hogy nem szeretnék kutakodni, de milyen jellegűek a rossz hírek? Tehát csak körülbelül... Ma magánügyeink, mármint... És egyéb dolgok, amik aztán végképp nem tartoznak a nyilvánossághoz. És... én csak a jellegét akartam megkérdezni, tehát itt, itt be is fejeztem. Na és a diktatúr Figyelj, amit láttam belőle, az nem volt mérvadó. Amit láttam, a maradék része az nekem egy ilyen fékevesztett rohangászás volt, avval meg nem tudtam mit kezdeni. Tehát, de még egyszer mondom, hogy, hogy, hogy ott fent az nem volt igazán egy befogadó élményre alkalmas. Hát, él. Akkor legközebb jobb fejt mert egyébként érdemes megvészet darabozni. A valósz a miatt nekem a végéves sok bajom van, de egyébként nagyon szellemes és nagyon jó rendezői megoldásokkal ért ezt és az A Zifeli ki, az tényleg fantasztikusan alakít. Az egy másik kérdés, hogy mi a darab üzenete, és hogy mi a darabnak a végkicsengése, és hogy valójában. Hát az ember a végére nem tudja meg, hogy mi, mi, mi is, mi is ez, ez az egész. Tehát hogy. Tehát vagy a katarzis, vagy valami hiányzik a végére a darabnak. Tehát egyszer, egyszer csak úgy elvágták ez az embernek az érzések, egyszer csak úgy véget ért A darab is, és Szépen ott egy ilyen kimerített képben elmondanak néhány nagy közfért, és akkor ezzel lezárult. De hát ez, ez egy másik kérdés. De maga a rendezés, a színészi játékok, a színpadképek, a diszlet, meg szerintem a, a, a, a, szín, a kiváló színészi játékok közül is a, a Vinyászki színházi játék, vagy a színészi játék az nagyon az jó, jó. Tehát érdemes megnézni. A tegnapi Magbet is jó volt. Úgyhogy úgy, én, én ezt a amit itt játszanak maga, és látom, hogy nagy sikerrel eredetileg tatományán állították színpadra, és vannak hozták át. Ajj, ajj, jó volt. Mondjuk nekem kicsit sok volt a diszletnek a tologatása, mert ez veliké nagyon szellemes volt az is. Mert jó volt a diszlet, jó megoldások voltak. Nem tudom. Én a Diktátor Napjának délutánján még voltam a Cirkuszban, ahol láttam a Piló Cirkusz című előadást, és ott összeakadtam a rendezővel is, aki most uh, egy híres ember, korábban is híres ember volt, de a Tim Burton-nek a filmjéhez a cirkuszbetétek azok az ő nevéhez fűződnek. Erről nem tudtam vele beszélgetni, mert nem láttam a Dumbo szími filmet, és a közeljövőben nem is tervezem, hogy megnézzem. De arról beszélgettem vele, hogy milyen furia talán Szerda volt, vagy Csütörtök nem, Csütörtök délután volt. És az én szüleim azok nem nagyon bittek engem cirkuszba, mert az anyukám nem szerette a cirkuszt, ő nem szerette az állatszámokat, mert azt mondta, hogy az nem emberbarát,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 az nekem ugyanolyan élmény, minthogy bementek bem egy CBA-ba, és úgy azt mondja, hogy kérek két sonkatekercset, meg egy kaszinó tojást, mert hogy ez néha, hogy eszembe villan az ifjúságom, amikor erre vagy lehetőségem nem volt, vagy nem tudom, nem lehetett kapni,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 Miközben a hompola a lányának életkorában az 17 év, hát faltava a könyveket, és gyakorlatilag a világirodalmi és a magyar irodalmi műveltségemnek szerinte minima két harmada, hanem a negyede, hanem a négy abból az időszakból származik, és ez szégyen a jabából. Mm. Egyébként sokat a színházban? Mérsékelten, nem igazán szerettem. A színházat, de egy élményemet meg kell, hogy osszam még vele, csak a pofaság kedvéért, aztán visszatérhetünk a színházra. Komáromban úgy döntöttem, hogy egybevetem a magyar nemzetet és a népszabadságot, ami már nincs így. Aztán a népszavára került sor, és megvettem ezt a két újságot, és kivittem őket az erkére, hogy Kröcse barbárok mellett ezeket az újságokat átlapozzam. Amikor is olyan híreket olvastam a magyar nemzetben, ami nekem sehogy se tetszett, és aztán így rá kellett jönnöm, hogy szombaton nekem sikerült vennem egy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 Biztos nagyon nagyon izé vagyok. Tehát mondtam neki, hogy ne haragudjon, ő nem teljesen komplet. Kom kom nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam neki, hogy elnézést, önnek nincs ki a négy kereke. Ugye ez szerintem egy irodalmi kellemes. kereke. Tehát ez én egy. kellemes és szép beszélgetés lehetett. Igen, de én azt és gondolom. Hogy... Jól, jól értett az újságos hölgy. Igen. De arra a mondatra, amely szerint visszaosztottam volna hamarabb, hát én úgy gondoltam, hogy mégis csak kell reagálni, és de hát semmilyen triviálisat nem mondtam. Az a, önnek nincs ki a négy kereke, az, az egy irodalmi szépségű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 hogy eljussak a végéig, most már elolvastam a második képet, már a harmadik képnél tartok, ugye összesen öt van. Hm. Ne, neked például az irodalmi műveltségedben az benne van, hogyha bárki a Lila Ákáccról kérdezne, akkor azt el tudnád mondani, mert én megmondom őszintén, hogy még miatt megnéztem volna a darabot, azt mondták volna a Lila Ákács, azt mondtam volna a Szépernő, azt jó napot! Én nem olvastam, de valami szintén. De hát, annyi mindent nem olvastam, hogy az félelmetes, úgyhogy nem kéne elolvasni, azt hiszem legalábbis. De a színházat miért kérdezted? Ne, csak úgy kérdeztem. De nem vagyok színházi ar ember. Arról nem szoktunk beszélni, hogy mennyit kell színházban. Hát, azt, mondjam, hogy nem ember, nekem itt ciklusaim vannak. Tehát van, egy egyfolytávol színházban járok, most ilyen cikluson van egyébként. Tehát, vasárnap színház voltam, hétfőn színház voltam, mai színházom meg, holnapi színházom meg.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 Azazt, hogy az emberi emlékezett. ugye én nekem ez valahogy a munkának része is, tehát én úgy, úgy, úgy viszonyok hozzá, hogy ha az ember kulturpolitikával foglalkozik, akkor minél teljesebb képet legyen a magyar kulturális életről. Tehát szóval ezért, ezért is járok múzeumba, mindenhova, ezért is járok színházatot. Úgy, úgy megyekért, hogy vasárnap barátom voltam vidéken, tegnap este az Kényébe voltam, ma este. A, az operációnyházon legyek. Hogy hát mi hát, még azt hiszem, hogy meg holnap játsszák a Pendragon legendát, úgyhogy a Kámarind a teátromban azt fogom megnézni. Holnap este, me este, me este me megyen <coughs> egy ember az örök kivalóságnak, ott nézem meg. Rátudy a főszerebben. Úgyhogy... Amíg bent laktam a városban. A rózai zenész Ad de Addig de, kimozdultam, de a színházovaló kötődésemet azt a Bonnár Péter is erősítette egészen addig, amíg élt. Addig én rendszeresen jártam hozzá, és beszélgettünk a legkülönböző dolgokról, és színházról is. És hát a legtöményebb színházi élményem az valamikor 2002-ben volt, amikor a Jordán a fejébe vett, hogy a Pécsi Országos Színházi Találkozón én leszek a moderátor.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 A kéfeje, szóval? hogy mi mindenre teszi az embert alkalmassá? Vagy alkalmatlanná tette, szegény Jordan? Na, hogy mi a vezető szeretét. Megyed. Uh, mit szólsz a Orbán Trump találkozóhoz? Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed arról, hogy vagy most lehet -e még mindig arról beszélni, hogy, hogy uh, Magyarország, meg a magyar kormány külföldi elszigetettségben van.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 És hogy két Zoltán tárgyalásai, azok majdnem nagyofangsúlyt kaptak az minden szemmint Orbán Viktor Zampávaló találkozója. Tehát annyira tetszett, hogy két Zoltán akar el Orbán Viktor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 A Márki, jól beszélsz, a Márki zaj volt. Igen, bocsánat, igen, tévedtem, igen, csak annyira mindenhol a hatházi van, hogy én már mindenhol a hatházit... Meg ez ezek rokonok vizi... is. Vizionálom. Mennyibe rokonok? Hát tudom, azt hiszem, unokatestvérek, hogy mit olvastam ugye az egész ellenzék unokatestvérek, nem, nem tartom. Tehát a Fidesz is unokatestvérek, az ellenzék is unokatestvérek, én Belga hova álljak? De természetesen ez a féreg idézőjelben még mielőtt ugye ezt valaki komolyan venné,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 És te mit szólsz a Donald Trump, Orbán Viktor találkozóhoz? Én elég két tehát Én eleve viccesnek tartottam az elmúlt időszaknak az adat a, a megszólalásait, hogy Magyarország külpadi elszigetettségben miközben egymásnak adják a kivincset Magyarországon, és meghatározó Európai Stengeren túli politikai és mondjuk Kínától, nem tudom én, Angliáig hány helyen volt Orbán, hány emberre találkozott, és milyen módon. Tehát, hogy más országok európai Unis választási kampányainak belpolitikai vitájában Orbán központi kérdést. Tehát, hogy ez, ez nyilván azt jelzi, hogy ez, erre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy külpöldök egyen vagy léteznénk, majd létezne Orbán meg a kormány. Tehát ez a Trump találkozó, meg az ott elhangzottak, ami kijött a sajtóban, az is ennek nagyon, nagyon fontos táformata. Azt hiszem, ha engem összehoznának a trump én nem nagyon tudnék vele semmiről se beszélgetni, de ennek a veszélye nem fenyeget. Viszont azt kérdezem tőled, hogy vajon itthon, miközben időnként el lehet csípni különböző vitákat, különböző közszereplők között, az teljesen evidens volt, hogy az új helyének a próbálkozása, amivel megpróbálta a Timmermans-t összehozni Orbán Viktorral, az dugába fog dőlni, és nem jön létre, mint vita? Nem, nem, nem tudom.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 Nem tudom, hol volt, is, hogy hol voltam, hogy elég ki nyilvánosítaná, és én gondolok, uh, amiről ami sok komoly, komoly vita volt. Tévékben járok vitatkozni, mint múlt héten az átérében Ronnie gondoz. Okay. Igen, de ott alapvetően ugye azzal a Demeter Szilárdféle elképzeléssel szembesítettek téged, amit egyébként a népszava is megért különös tekintettel arra, hogy a Demeter sziládnak a Petőfi Irodalmi pályázatában benne van, tehát lehetséges, hogy volt benne néhány novum, amit Gergely Zsófia elcsípett a heti világgazdaságban, de de maga a bombasztikus hírmészényt ez van. Tehát tenne beszélgetett a Színási a Radnóti Sándorral, és az egy olyan beszélgetés volt, ahol látható módon a Színási arra várt, hogy a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 a maga a pályázati anyag, az lassan négy hónapja hozzáférhető az interneten mindenki számára, amiben demetási minden elképzelését leírja és kifejtik, majd készül egy kormány öttervezés, amiben ennek a függetlű pályázatnak a, a a pontjai köszönnek vissza, Meg, megjelölt forrásigénye, és utána mi Utána mindezt úgy tálalja a hárvégé, mint valami szuper titkos uh, kormány amit sikerült megszerezni és leleplezni. Miközben egyébként maga a kormány előteresztés sem titkos minősítésük, tehát szó nincs lenne. titkos lenne. Ezt én annyira viccesnek gondolom, nincs benne semmi olyan a nagy leleplezésben, ami ne lenne, ne lett volna benne a nyilvános pályázat, és ne tudtunk volna, hogyha akartuk volna, hogy ezt ennek után nézzünk, volna a fényekető pályázatot. Tehát semmi olyan dolog, nem volt áldásulni, nem is értettemük. Órákon keresztül ezen csámsattak a klubrádióban, hogy mi itt a nelekezés, mi itt a sztori. Jó, hát ezzel kapcsolatban egyetlen egy dolgot tudok neked mondani. Ür, újra kell gondolnom majd, meg permanensen újra gondolom,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 Hát itt vagyunk, ahol a part szakad. Nagyon szépen köszönöm, 8 óra, 1 perc lett. Én is elsimmolászlót hallottak. Rekami ö, reklám következik. A civil rádió számít az önök személyi jövedelemadójának 1%-ára, hogyha önök úgy gondolják, hogy ezt az 1 ot a civil rádió alapítványának, a civil rádiónak akkor a civil rádió megtalálják az összes szükséges adatot ahhoz, hogy a tervükből valóság váljon már ő magában a fáradozást, hogy meghallott, meghallgattak engem. Köszönöm. Ez reklám volt. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Népszavazást írhatnak ki a nyugdíjkorhatárról Horvátországban, a referendum kezdeményezéséhez a szükségesnél jóval több aláírás gyűjtöttek össze a helyi szakszervezetek. Céljuk az, hogy a kormány állítsa vissza a 67 évre megemelt nyugdíjkorhatárt 65 évre. Az aláírási éveket körülbelül két hét múlva nyújtják be a parlamentnek, és abban reménykednek, hogy már szeptemberben kiírják a referendumot. Horvátországban az állampolgárokat átlagban 30 év munkaviszony után nyugdíjazták, ami alacsonyabb az európai átlagnál. A szakszervezetek szerint Horvátországban 65 év felett, még 5 évig élnek egészségesen az emberek, az Európai Uniós átlag ezzel szemben 10 év. Több ezer tüntető vonult Albánia fővárosának utcáira, a kormány lemondását követelve. A demonstrálók egy része megrohamozta a parlamentet és molotov koktélokat, valamint füstbombákat dobált a rendőrökre. A hatóságok könyggázzal a tömeget, a zavargásokban többen megsérültek. Albániában harmadik hónapja tartanak a tüntetések, a zavargások azonban egyre jobban elfajulnak. Az ellenzéki tüntetők megrohamozták a parlamentet és a miniszterelnök hivatalnál, áttörték a kordont, majd összecsaptak a rendőrökkel, akik könyvázzal és vízágyúval válaszoltak. A demonstrálók és a rendőrök közül is többen megsérültek. Az 1969-es első holdra szálláshoz készült kézikönyvre lehet licitálni júliusban egy New Yorki aukción. Ahol akár 9 millió dollárt, vagyis 2,6 milliárd forintot is fizethetnek majd a relikviáért, írja az MTI. A misszióban három űrhajós vett rész, de nem léptek mindhárman a Holdra. Michael Collins a Hold körül keringett az űrhajóval, még Neil Armstrong és Buzz Aldrin a Hold komppal landolt az égi testen. A dokumentumban szereplő utasítások a Holdra szálló legénység teljes programját tartalmazzák, a Sisak felvételétől az űruha energiellátásának ellenőrzéséig. A műsort az ugló önkormányzat támogatja. Kicsönk. Jó reggelt lehet. Köszönöm szépen, nem könnyű veled időpontot egyeztetni, de gondolva elfogadhatod. Hogy... Hát igen. Um...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 keresik a, az ember munkájával kapcsolatos uh, lehetséges kritikákat, és azokat is megpróbálja a Fideszt nagyon lelkesen túltolni. Tehát ilyen szempontból azt megkülönösebb. Azt kérdezem, tőled, nem vagyok a Fidesz, de azt kérdezem, hogy te azt azért tapasztalod-e, vagy nem, hogy kampányüzemmódban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 Hát én nem, de úgy érzem, hogy az én rivális vagy Tehát amikor, mondjuk, én most egy konkrét példát mondjak, a tényleg, a, a, a, a, én azt gondolom, hogy rendkívül alacsony színvonalú politikai vitába keveredtünk, például Tarrós Istvánnal a kiültetett tűzpöbb fázzuglóban témakörben, amit egyébként nem én nyitottam frontot, de ugye Tarrós Istvánnak volt a nyilatkozata a köztévében, hogy akkor, mi szerint a Fővárosi Önkormányzat Zuglók közülközöpési területén több fájt utatnak, mint a Zuglói Önkormányzat, ami egy, szerintem egy értelmethetetlen kérdésfertővés önmagában, nem tudom ez miről szól, meg egyáltalán gondolkodtam az, hogy ez honnan veszik, tehát, hogy ez miért van így. De már az elnagyobb, akkor nyilván megnéztük, hogy ez hogy van, és akkor kiderült, hogy amit mondott sajnos nem igaz, úgyhogy két ennek is voltunk ezt a dolgot. De azt e, például jogi utat ez... tenni, csak annyit szeretném, hogy azóta ez folytatódik, és akkor most. De igen, mi több átültettünk mert hozzászámolja még azt, amit még ebben az évben elfognak. Most azt tudja, hogy mi mennyit fogunk, tehát az egész. Azt gondolom, hogy végtelenül kínosan alacsony címvonal. De tényleg, tényleg ezt most nem viccelek. tehát mégis valaki, aki hét év egy világváros főpolgármestere, belemegy ezek miközben csak annyit, hogy, hogy az képen az is hozzátartozik, hogy a 10.0 budapestre program az egy tök jó program, én ezt szeretném továbbvinni megváltozásom esetén, és egyébként zuglói polgármesterként mindent megtettem azért, hogy ebből a tízer lehető legtöbbet zuglóba hozzuk el, hiszen a, a, a zuglói közvetlen lévő fa az ugyanúgy szolgálja zugló polgárokat, meg a, mindenki mást is, A attól, hogy ki jutette el, ráadásul akkor nem a mi pénzünkből van. Tehát még, még, még, még a felvetés is szerintem abszurd, csak kérdezted azt, hogy a tényeket, hát én tomárok okay, a tények mentén jó. maradni, de nem uh, nem az, amikor úgy döntöttek, legalábbis közzé május negyedikén tették, hogy a fidesz KDMP budapesti polgármesterei nem fogadják karácsony gergeit, mert Karácsony Gergely Talós István főpolgármester korábbi kampányait majmolja azzal, hogy kerületjárásra indul egy ennyire alkalmatlan polgármester lefeljebb tanulni, mert a többi városvezetőhez de kampányolni semmiképp, ami Karácsony Gergely nem tesz rendez Zuglóban a fidesz KDMP budapesti polgármesterei nem kívánják kísérgetni más kerületekben sem. Az téged mennyire lepet meg? Hát, tehát ezek a reakciók, meg ezek a, hogy is mondjam, milyen ütésmátások, tényleg, tényleg a, tényleg a, a békefenek alapú szimulat. Tehát, olyan számomra szóval meglep, hogy ahogy, hát ki a túrókért, hogy ők Hát én azért fogok kampányolni őket leváccsek. Hát nyilván nem fognak kísérgetni. Tehát, hogy tehát ez teljesen abszurd, de nem, nem tehát keremit mondani. De... Jó, de előtte viszont emlékezetem szerint te azt mondtad, hogy te találkoznál a reagáló polgármesterekkel, én erre rosszul emlékszem.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 második menetben megbeszélni, kicsit fura. Hát ö, én sajnos valóban erről lemaradtam, mert az interjúr szélesen mit De hát nézd, ö, igazából nekem a legfontosabb kritikám a, az elmúlt 9 év fővárosi politikájából az az, hogy a főváros egy csomó kérdésben, amiben ö, legalább megszólalnia vagy cselekednie kellett volna, nem semmit arra hivatkozva, hogy ez nem az öresülnek a, a kompetenciája. Én ezt értem, de itt Én most konkrétan fogláskoz... egy kerületről van szó. Radásnak, ugye, csak hogy elmondjam neked, hogy milyen szubjektív szempontok vannak, tehát nem feltétlenül mindig puzér. Ugye a 18. kerületben az a szaniszló Sándor a polgármester jelölt,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 Hát de nagyobb kell, hogy legyen, az kétségtelen. Még egyszer mondom, hogyha tudok közvetíteni a nem, tízecser, nem tudsz. de jó, oké.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 Uh, mi volt múlt hét csütörtökön? Különös arra, hogy egy tegnap volt közgyűlés. Mennyiben függ össze a csütörtök és a tegnap, ha összefügg egyáltalán? Hát minden minden összefügg, de meg mennyire, inkább a kampányal függ össze. Tehát, eh, hogy mondjam, az ember... Eh, az sokat lehet tanulni egy ilyen helyzetbe. Szóval azért... azért hát, miközben az tűz, a közben azért az emberismereted ott van jelent. Tehát, rá, el... hogy ne, igen, és sajnos egyre... Hát átnyalulik a képem az emberi fajról, mondjuk úgy. Na, minő, figyel, visszatérve a lényeget. mert hát ugye a képső mindenféle döntéseket hozott parkolásügyben, leginkább olyanokat, amik ilyen, ilyen pamflet és egészen tegnapig semmilyen olyan konkrét döntést nem hozott, a részben a Fidesz halogató taktikájának köszönhetően, ami érdemi előrelépés lett volna. E, tegnap, elmondom, hogy szerintem mi a legfontosabb döntést tegnapról, és akkor ez visszavezet minket a csütörtökre. A tegnapi legfontosabb döntésünk az, hogy mi vezetünk egy számékaink szerint részletes, de még követhető részletességű anyagot arról, hogy az uglói parkolásban a parkolás üzemeltetési feladatokat szeretnénk mi ellátni, és a polgármester hivatal neveztük meg erre a szervezeti egységre, mert azt látom, hogy ez egy forró grumpi, ezt a feladatot mindenki szeretné magától elrúgni. Ez már egyszer megtörtént az uglói önkormányzati rendészettel, ugye számos önkormányzat esetében a rendészet. Köszönösszer, hogy látja ezt a feladatot, ők ezt már visszadopták, kellett ezt kiszervezni. Van a parkolásra foglalkozó cégünk, akinek valójában nem esített feladat, hogy ezt elvégezze, de hát nagyon nem lehet ezt én meg úgy vagyok vele, hogy most már unom azt, hogy, hogy mindenki azt kérdezgeti, hogy akkor mi az én felelősségem, akkor most akkor konkrétan ezt a feladatot mi elvállaljuk, és nekünk az a költség, számításunk, hogy ez egy jóval olcsóban megcsinálható mint a vállalkozó bevonásával, és ez lehetőséget teremt arra, hogy egyébként bővítsük az ugli parkolási kezdezményeket, praktikusan ennek a részleteit, még meg ki kell dolgozni, de praktikusan az ugli uh, uh, uh, polgárok azok ingyen parkolhatnak azokon a zónákban is, ahol egyébként nem laknak, hiszen az ugliban több parkolási zóna van, és ez okoz feszültséget. Na most visszatérve csütörtökre, csütörtökön, ugye azon a konzolciuma tárgyaltunk, akivel... Uh, uh, aki, tehát azért tárgyaltunk, mert erre feladatott minket a testület egyébként -egy Fideszes szavazatokkal, hogy a megnévő szerződést azt megpróbáljuk újra tárgyalni, erre volt némi nyitottság, de ugye a Fidesz azt mondja, hogy a szerződő minden szerződést fel kell bontani, ami, eh, ami egyébként politikailag nekem van, tehát én meg is szavaztam, borcsuk fel ezeket a szerződéseket, csak azt tudni, hogy az egyik eleve járt. és az a, inkább fontosabb szerintem az, hogy mi lesz a szerződés után, és ebben született majd tehát egy döntés. A másik szerződésünk, ami még hatályban van, annak a felbontását pedig egyébként vizsgálja a jegyző úr, hiszen ezt megkapta korábban ezt a feladatot. Azért az nem olyan egyszerű, hiszen abból még három év hátra van, és hát milliárdos perek veszélye azért, hogy fennforog, tehát itt azért érdemes óvatosnak lenni. De azon a csütörtöki tárgyaláson, amire a Fidesz ügyeket először azt mondta, hogy eljön, utána a sajtóban megküzdött, hogy mégsem jön el, nem tudom pontosan, hogy hogy ez miért változott meg ez a vélemény, csak sejtem, hogy ez is így a kampány, hogy mondjam, gyors vonata elsodorta, ott azért mi elkezdtünk elé keményen belemenni abban, hogy akkor mit tartunk ezzel a szerződéssel kapcsolatosan a visszásnak, és azt el kell mondjam, ugye, hogy egy olyan szerződés felbontásával jön a Fidesz, amit ők megszavaztak én meg nem, mert akkor is azt gondoltam, hogy lehetne ez ennél olcsóbb, mert hogy volt egyébként olcsóbb ajánlat, ez ugye csak a történelmi hűség kedvéért.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 ismeretel, ez egy fontos újabb tapasztalat. E, és ez úr, tehát tényleg az ugloi fidélfrakció azért alapvetően úgy, úgy működött, hogy, hogy egy felelős, kicsit bent is vagyunk, kicsit kint is vagyunk, de azért alapvetően egy felelős pozícióban voltak. Most nincs ilyen, tehát, tehát én azt látom, hogy minél rosszabb annál jobb. Csak tényleg egy példa, tehát két óvodában volt vatkány probléma az uglóban. Azért ez nem, nem, nem játék. Tehát, hogy ez, túl azon egyébként, hogy, hogy ilyen esetben ugye nekünk feltétleníték el a termeket, ezek ilyen félmillió forintos kiadások. És e, mivel e, szeretnénk ezen a helyzeten változtatni, és szeretnénk rendkívüli e, e, pakkányírtást rendelni, ezért e, képviselt eset vittünk egy előterjesztést, hogy rendkívüli beszélés keretében mert ezt meg tudjuk oldani. Én köszönöm, nem akartam ezzel politizálni, hát nem is volt már ott a sajtó, meg semmi utolsó napirendi pont volt, de elment a mosásba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 Hiányos munkavégzésének a következménye az, hogy Zugló erre kényszerül. Milyen döntés született a politikai vita után ezügyben tegnap a képviselőtestület ülésen? Ha született bármilyen döntés? Született, ez arról szól hogy ezt a szolgáltatást, egy-két nagyobb forint, tehát nem egy ilyen óriási összeg, csak hát ugye itt az, elva az hogy ez egy, ez egy eminensek közösségi feladat, és egyébként eddig ez viszonylag ilyen, el volt látva. ilyen eddig nem volt még? Nem, nem, nem, nem. Tehát a rákcsáló írtás az, az feladata az önkormányzatoknak, de ugye más rákcsálókról vonatkozik a, a falkálymentesítésre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 tehát a parkjánmetésítés végző konzorcium munkatársai megjelentek az óvodában, de ami ott történt, azt én nem tekintem ki editőszolgáltatásnak, kevésbé sem. Mert hogy mi történt? Hát most belöntöttek egy hipót egy izért, és azt mondták, hogy akkor ennyi, és elmentek. Tehát nagyjából ez történt. Mi volt a politikai vita, már mint tegnap lényeke? Hát azt, hogy a riadalmat is, hogy itt nincs itt semmi probléma. Én meg elővettem a fővárosi Közvetési Bizottság előterjesztését, felolvastam az Országos Tisztorúsi Szolgált Véleményét, meg elmondtam, hogy ha minden rendben, akkor a főváros most miért másfél szerezi meg azt az összeget, amit eddig erre költött. Tehát, én nem tudom, miről beszélünk. Hát most tényleg nincs olyan nap, hogy valamelyik internetes portán ne számolna be valamilyen pakkányészlelésről. Hát én most nyilván nehéz ezeket a számokat megmondani, mert hogy ezeket ugye nem hozzák nyilvánosságra, hogy egészen pontosan milyen észlelési adatok vannak, de ameddig ezek nyilvánosságra kerültek, azok egy drámai növekedést mutatnak, nagyjából az elmúlt év második fele óta. Ehm, nyilván ez egy nagyon nehezen szemlélhető jelenség, de az, hogy van egy ilyen jelentős növekedés, ezt nem én mondom, ezt mondom, ott van a Fővárosi Közgyűlés, a Szerencsej Balás főpogám és a helyettes idézik a különböző szakhatóságokat, tehát, hogy én nem tudom, hogy most megkezdett vitatkozni, és az biztos, hogy amíg én nincsenek tapasztalataim, ugye a 2014 előtti időszakról, de ebben az önkházi ciklusban, amiben én vagyok, a bejelentések száz százaléka az elmúlt főfél évben, vagy az elmúlt három hónapban történt. Hát ráadásul, hogy ez zugló tekintetben érintett. Tehát vannak olyan kerületek, amelyeket megnevez ez a jelentés konkrétan, mint ahol ilyen jelenség tapasztalható, és van igen. olyan, ahol mint nem jelöl meg, az nem azt jelenti, hogy ott nincs, de az minden esetre nincs megjelölve, és zugló sajnos ezügyben. Hát benne van abban a tíz kerületben, ahol, ahol a fővárosi közgyűlés közösségi bizottság döntésének megfelelően a szerződés módosításban ilyen extra Igen. értást elindítanak. Végülis a, a tegnapi döntésnek van-e van olyan oldalága, hogy a képviselőtestület kezdeményezi azt, hogy ezt az összeget térítse meg a fővárosi önkormányzat? Nincs, nincs, hát most nyilván én fogok írni egy levelet, amiben ezt fogom kérni, hát majd nyilván kapok egy választ, hogy elmegyek a francba, hát ez, ez lesz ezzel kapcsolatosan. Csak ezt szerettem volna jelezni, hogy azért ez nem úgy van, hogy, hogy, hogy a, tényleg a teljes jobboldali sajtó, vagy jobboldali, tehát nem tudom minden, milyen oldali kormánypárti sajtó, tényleg így nagyítóval néz mindent, és tényleg az új önkormányzat szemben elindult ilyen hivatali ellenőrzések száma, az gyakorlatilag meg tízszereződött az elmúlt időszakban, és, és, és, és közben vannak fővárosi feladatok, amiket nyilván nincsenek ellátva, és ez, én ezt nem akarok kevesen el szólnék elmenni. Egyébként a másik dolog az, hogy pont ugyanezen a fővárosi közbeszedési bizottságülésen, szintén nem én, hanem az egyik, azt Nemzeti Népegészségügyi Központnak a munkatársa ö, mondta azt, hogy hát azért van több parkány Budapesten, mert nagy szemét és rosszak a csatornák, rosszak a csatornák. Hát most a főváros, nekem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 hogy egészen pontosan mik volt ez a döntés, talán tavaly, tavasszal lehetett. Én a közösszes bizottság tagjaként kapok egy erőterjesztést, ami arról szól, hogy van három szakmailag mind a három igazolta a megfelelő referenciákat, és a legolcsóbb nyer. Most én nem fogok arra szavazni, hogy ne a legolcsóbb nyerjen. Egyébként mivel zárt ülés volt, azért a jegyzőkönyvet én nem, nem, nem, nem, nem, nem láttam, tehát ott csak a szavazati arányok vannak,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 a közbeszerzési döntőbizottság elutasított ugyanak kérelmüket, de azért az fontos tudni, hogy e a, a, a vesztes cég, tehát aki a második lett a ugye a, a Bió praktikusan, egy polgári peres bíróságon megtámadta e, nem a döntést, hanem a, a fővárosi közbeszerzési cégnek a működését, mert szerinte valótlan adatokkal támasztották alá a referenciákat. Azért mondjuk ez így ennyihez szóval szerintem bűncselekmény gyanús, de mindegy, majd ez kiderül, hogy igaza van-e a... A cégnek ez az egyik, a másik pedig azt ugye, hogy ők nagyjából egy 1 milliárd forintos összeggel voltak olcsóbbak, mint a második, amit tudom én nem volt jelentősen magasabb, a, tehát nem volt óriási különbség az árban, de ehhez képest hozzá még 600 millió forintot, tehát úgy, ők az utolsók lettek volna az árversenyben. Tehát, hogy mondjam, amikor az ember... Igazából ebből ugye egy tanulság van, tehát ugye minden meg a tanulság, hogy minden, amit a Fidesz mond, azt le kell szavazni, a búvány nem lehet. Tehát most akkor nekem ez, így fogok ezt most már hozzáállni, mert az ember jó szem, és elviszi azt, hogy ezek például nem kamunk ezek a referenciák, meg elviszi azt, hogy ez az, ára, az az ára, amiért tényleg dolgozni fognak, hát kárulj ezeket elhinni ez a tanulságedben. Rengeteg dolog maradt, az átkerül péntekre. Azt kérdezem, hogy tulajdoni csak a jelentőséget, annak illetve, hogy hogy alakul a menetrendje az előválasztásnak. Ugye a tegnapi hír az volt, hogy Puzsér felfüggesztette kampányát az ÉP választásig, amiben egyébként a többi főpolgármester jelölt nem követte őt. Én mérsékelten követtem az eseményeket. Ez a mérsékelt követés is sok értési hiányosságot okozná nálam. Hát nézd, most nem akarom ezt elviccelni, de ugye én nem tudok tűzszeret kötni a kuzsérre, mert én nem vagyok vele háborúban, tehát őlő rám, én meg nem lővök lő vissza. Ezt te magad tudod a legjobban egyébként, nem szoktam foglalkozni, nem akarom ezeket hamosítani, tehát most tényleg ez az egyik, a másik. meg hát, zajlanak az egyeztetések. Tehát nyilván az európai Parlamenti választás, ami a jövőjét vége, addig ebből a, a legjobb is a nyilvánosság számára biztosan kevés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 Továbbra sem a, azokat a kényezőket, amiket el lehetetleníteni. Én biztosan abban vagyok érdekel, meg abban érdeket a Budapesten az ország, hogy ő legyen. Köszönöm szépen, arra kérlek, hogy ne tedd le egy másra a szüledet ja. kérem. A műsoryt az uglói önkormányzat támogatta. 6, négy, 8, kilenc, 0,99, 9, 9 és 0, 36, 7, 7, 1, 1, Kívánok, Vámos Sándor. Tisztelettel kérdezném, hogy az Elsimonnal ez egy beszélgetés, vagy mazoizmus? Nem értem a kérdést. Az elsőt értem. Az, a El simonnal, a... az El simonnal szponzoráltam. Pizet azért az hogy szóba áll vele? Én nem szóba állok vele, én beszélgetek vele. Beszélge... Bocsánat, hogy beszélget vele. Pizet azért az Elsimon, vagy az ön egyéni akciója? Az egész műsor az én egyéni akcióm.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 Nulat és 0, Egy 10. Skálán egyes se szeretném elsimolászót a védelemben venni, szeretném felidézni önöknek, de most alapvetően a Kristának mondom itt, hogy Krisztus. From the station the station! Hát lehet, hogy nincs itt, de úgy tűnik, hogy itt van. Um, Novracsis Tiborral,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 többé-kevésbé árasztja ezeknek a beszélgetésnek nek a hangulatát. Hogy egy szavamat a másikban a sem különösen te tekintett arra, hogy Kristóf Krisztiánnal kell beszélgetnem, vagy illik, mert megértem neki. A legutóbbi pályánban említettem a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetést, azokat a pontokat is, amelyeket ugye ő említett, ami a pár családot illeti, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy hova ülött, ugye négy szempontot mondott, és én ezt a négy szempontot elmondtam. És Pető Péter, aki a 24 pont húnak a főszerkesztő helyettese, és aki egy akce abszolút akceptálható és komolyan vehető ember. Nagyjából úgy, hát mondanám, hogy vihorászott, az ez egy, az egy rossz kifejezés, úgy nevetgélt Navracsis Tibor neve hallatán, mint hogy Jánoskám tudjuk, hogy ő mennyire nem komolyan vehető személy, és mennyi Bápfigurája a mostani Fidesz kormányzatnak, és akkor ott volt a nyelvem hegyén, tehát a nyelvem hegyén nem lehetethető, akkor kezem el neki azt elmesélni, hogy, hogy alakult a navracs és tiborral való együttműködés, és hogy az elmúlt időben az, amiről a navracs is beszámol annak, mennyire kéne jelentőséget tulajdonítani független attól, hogy korábban az ő szerepét mennyire tartották fontosnak vagy fontos de elhallgattam.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 Ahogy a Navracs folytatott beszélgetései, miért sem kap sem a rádió, sem én pénzt. Mennyire voltam érthető, Krisztus? Nyolc és fél. Jó. Ja. Köszönöm. Jó reggelt, lehet? Kristóf Kisztián van a vonalban. Akkor, amikor nem pontosan ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk, meg, hát a beszélgetések alapvetően nem is így szoktak bonyolódni. Néha az emberben ott van a kísördök, hogy visszakérdezz, mert alapvetően arra kíváncsi, hogy a másik mennyire figyel, de e tekintetben talán nem kell nekünk egymással versenyezni.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 Nem Tehát még ezek, összhangban van ezek, a kettő? Igen. Tehát egymás úgy gondolom, mellett vannak? Úgy gondolom, hogy, úgy gondolom, hogy igen. Amikor kitalál valamit, azt el... megálmodja, vagy papírral lerajzolja? Az hogy működik? Uh, is, is Én inkább firkálok, mert az én nem neveznem rajzoknak. Uh, ezeket a firkákat valahogy úgy szép félre szoktam tenni. Ha van rá lehetőség, akkor akkor uh,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 Ezeket ugye, ugye nekem mindig a Herber von Karaján van a fejemben, és azt tudjuk, hogy Herber von Karajánnak a naptára az 2080-ig be van telve, mert hogy ő, ugye függetlenül, hogy már rég meghalt, de együtt a különböző koncerttermek hogyan számítanak rá. Az ön naptárja az hogyan fest? Önnek például a naptárját azt öntölti ki, vagy van impresszáriója? Nem, ezeket én, én szoktam kitölteni, én egyelőre, egy másfél évvel előre azgyából.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 az mennyire alkuképes. Tehát én vagyok a bohóc és azt mondom, hogy hát nekem nagyon fáj a hátam, nekem most kezelésre is szükségem van, ennél kevesebbért én nem jövök el, mire te azt mondod, hogy tehát el kéne jönni, mert bár csak ennyi van, és rád van szükség. Mennyire alkuképes egy ilyen tárgyalás? Nagyon alkuképes, hiszen nagyon nagyon bonyolult. Ugye? Én, én, én mondhatom azt, hogy uh, uh, gyere el, légtarnász uh, kisasszony, mert ez egy nagy lehetőség neked viszont az,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 ezért is mi, mi artista szempontból, nekünk minden adás egyenértékű, tehát ez benne van a faktiba. Ha én felfedezek egy üdnököt, nyilván köszönök, vagy vicca verza, nem tekintjük egymást ellenségeknek, hiszen a, a, a rendező az együtt dolgozik az ügynököket, tehát én bizonyos uh, attrakciókat üdnökön keresztül,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 az igazság szerint főjétellet. Ez alkotja ennek a műsornak a gerincét. Tehát ő kezdi, ő folytatja, ő négyszer bejön. Jó, itt meg állja, kell, hogy álljunk. El. Elnézést, én szoktam, mert ja. kérdéseim vannak. Azt kérdezem tőled, ugye itt van egy olasz, jól mondom, ugye? Igen. Uh, bohóc pár. Az, hogy ők szabadok, hiszen az, hogy milyen produkció van, azt, uh, ha te meg is álmodod, azt csak akkor tudják előadni, ha éppen szabadok. Az honnan tudod, hogy éppen ki, mikor szabad? Hát, Tisztávak kellene a piacsal. Tudni kell, hogy... De, éppen... de gondolom, hogy bohóc szám a világban van, cvirunc cváncig, hát ki tudja, hány van. Sok van, de, de jó, nagyon kevés van. Jó, de És hogy ők, ők éppen nincsenek lekötve, ezt te honnan tudod?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 és a misornak a résztvevőnek a listája az egy jó nyolc hónappal, Ed, 6 hónappal már készen volt. Tehát ugye elmondtad, hogy ők, ők képezik a vázat, de vannak még olyan produkciók, például a Mongol cirkusz, akik kétszer vannak. Az minek a függvénye, hogy valaki hányszor van? Hát igazság szerint ez egy, ez egy logisztikai kérdés, hiszen a, ugye a mongol vendégmérszek 80 vannak, nyolc Ember, a produkció, ez egy olyan 5-6 perc, tud lenni, utána egyszerűen fizikailag elfáradnak, uh -huh. és nem tudják, hogy ezt tovább, tovább csinálják, meg unalmas is lesz. Ezért Niké szerint két részletben mutatják be a tudásukat, és két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 Volt olyan, ami túlzottnak talált, és, és újra kellett tárgyalnom. De, de nem vesztetted -e? el? Nem vesztettem el. Ilyenkor, amikor azt mondod a fialának, hogy tízben állapodtuk meg, de ba meg csak nyolcat fogok adni, hogy éred azt el, hogy én ne sértődjek meg? <tos> Talán őszintességgel azt tudom mondani, hogy Ennyi van, de nem ígérek fizet. Tehát akkor, akkor, ha egyszer igérek valamit, akkor azt tartom. Jó, de hát, ha nem állta a církusz, akkor a valamilyen ígérek. módon azért akkor mégiscsak többet... Tehát... A církusz a tűzöm meg arról, hogy lehet is legfőbb lemondok valami másról, hogy elegendő maradjon ahhoz a tízhez. Ez a mostani előadás...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 ahol ugye óhatatlanul bírálatot mondok az előző előadásokról, amelyek nem voltak az én szememben ilyen igényesek. Az, hogy egy ilyen előadás ilyen igényes legyen, az jó formán az ízlés leszámítva, megint pénzkérdése. A ruhák, az egésznek a küleme, azt nehéz megoldani pénz nélkül. Igen, de ebben az esetben nem, nem, nem a pénz. Tette ezt ízlésesé, hanem egyszerűen a, a megfelelő összeválogatást. Tehát a ruháknak azért a 70%-a hozott volt, tehát már meglévők, és kb. a 30 kellett hozzá hozzátéve. Csak olyan, olyan produkciókat kellett összeválogatni, akiknek a ruhái is stimmeltek. Mert ezzel nem is tisztában vagy? persze. persze.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 Perpidanat nincs. Perpidanat a Fővárosi Nakszirkusz az egy kiemelt kulturális intézmény, nemzetileg kiemelt, tehát itt igazság szerint a rentabilitás most nem de elsődleges. Ugye veled főleg a sikerekről a szoktak beszélgetni, de én mégis jellemző módon azt kérdezem,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 ezt inkább akkor a hétvégére, a ez jellemző, tehát itt mondjuk hetente nyolc feladás van, úgy a szombaton három, vasárnap kettő, tehát erre a uh -huh. öt feladásra jellemző ez a, a megjegyzés, amit mondtam. A másik háromra, tehát a, a Szzerazítő Péntek hétköznapi, délután hármas feladások, azok általában szervezettek, tehát csoportosan vásárolnak jegyeket. Aznap valószínűleg, hogy, hogy valamilyen izraeli közössége ö, ö, döntött úgy, hogy cirkuszban jön, illetve Csak több, mert ugye a voltak az öltözékük alapján is különbözőek voltak, valamint a, ahol ültek, az is különböző helyen igen, voltak. Igen érdekes, igen, érdekes fejlemény, hogy, hogy, hogy egyre több a turista a, a, vendég, a vendégek listáján, tehát valahogy felfedezték azt, hogy Budapest az, az, az cirkusz szempontjából is világváros,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 beleértve, hogy este felhívnak telefonon, mert olyan problémájuk van, amit nem tudnak elintézni, hmm. és hát nem is, is járratosak Magyarországon. Milyen a mindenkori rendezőnek a viszonya a mindenkori produkciójának a mindenkori szereplőivel? Most konkrétan a cirkusz esetében. Igen, ez személyes viszonyok vannak. Tudja-e mindegyik kivál a kivál mobil számodat? A ö, igen. Szükség esetén élnek evel. Szoktak, igen. igen. Ez az ő hétköznapi életüket Szok... is érintheti. -e? Ritkán, de. De, de, de igen, ami, ami a produkcióhoz kapcsolódik, vagy ami esetleg az ő fellépésüket veszélyezteti, azt mindenképpen. Tehát én tegnap a, a, a fő hősügel, tehát a bohocunkra voltam kórházban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 az a döntés, amit egy orvos hoz, és embernek próbálok segíteni. Az, hogy egy előadás meddig tart, azban megállapodsz a cirkussal. Addig maguk a szereplők nem szerződhetnek el, de te magad is lekötött, vagy egészen szeptember 8 ig Nem, nem. Én is ezzel a három fázisban a casting végeztem, a rendezést, végeztem. A kommunikációban még azt hiszem, hogy egy olyan két hétig, egy hónapig intenzíven jelen vagyok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 teszem fel mondjuk a bohót tehát hogyha a humorra nem úgy reagál a néző ahogy ő megszokta akkor átmegy egy kicsit egyfajta egy erőlködésben, vagy van egy pont amikor mondjuk el kell engedni az erőlködés és el kell fogadni azt hogy a mai eladás nem lesz szemzalékos szükséges <fii> lesz-e néhány hónap múlva a mindig kell mindig folyamatosan figyeljük, hogy ha egy olyan ránc alakul ki, ami, ami jó mutat, akkor, akkor hagyom, de ha, ha egy olyan zavarom, akkor, akkor azonnal előreztük a, azon a, a műtétikéseket. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, és gratulálok a produkciót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szépen Viszont kívánom. Kristóf Kristént hallották a repülőcirkusz cirkusz rendezőjét. Um...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 az amerikai diplomat, akinek köszönhetően ki lett tiltva habony, minél hamarabb eltűnjön innen a munka beéret. Gratulálok! 061 489 és 0630- 6771161 are on fire I walk across the room and hold back the shade and they are out there now Burning at 5 or 5 a.m The darkness lifting like horses falling through sand They are out there now I got a blazer of whiskey left and enough stretches to carry the dead now But I can't save the burning birds and they are selling me They are telling a singing fire singing this And they are és trains move 06148909999 és 0636771161 először. Szia Wagner! ez a zene, szól? Nem találja meg a Shazam. Igen, nem csodálom. Én tegnap ezt hallgattam egyfolytában. Ez a Pretty and Twisted. Pretty and Twister? Twisted? Twisted. Twisted? Oké, okay, köszönöm. Ez szólalt. Nem csodálom. Azért hasonlít az ízlésünk. Bölcsem mellett ez szólt. Meg hát ugye ez is szerintem nagyon jó. Azért ez nagyon rendben van, mint ahogy ez is. Akkor ez a zárószám, hogyha netán senki nem jelentkezik a 061489, 0999, valamint a 0636771161 es telefonszámon, és elnézést kérek Pet Azért, hogy ezt kiveszem, ezek feldolgozások. Ez konkrétan egy Brian Ferry szám feldolgozása. De a szövegek között felbukant Charles Bukowski, miközben a számok zömét Johnette Napolitano jegyzi. 061489099-es, 06367716 Senki többet? 8 és fél 9 között, Ugiatila fél 9 és 9 között, Winter Zolt. Zsolt. Brian Feri feldolgozás után dörre pont, fiala Janos Kuka, ha csak be nem fut egy telefon, a befut, akkor maradok. olyan jó a zene. Én ezt elhiszem, de... Köszönöm, Vár a takarítás, és aludnám is kéne. Tartsanak itt! 0614890999 és 0636771161 ha senki nem marasztal.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 Bibi, Na, ez, a, ez a baj, hogy csak annak örülnek, hogy tehetetlenek az újpestiek, nem annak, hogy rúgtak egy gólt. Szóval ha ezt előadni... Hát ugye hogy, ugyan ugyan, hogy Orbán Viktor, a mi, miniszt mi, mi miniszterelnökünk is, nem tudtok örülni. Azt tudom neked mondani, hogy ugyanakkor, ha más műsorokban, más betelefonálós műsorokban, más emberek véleményét hallgatod, akkor az ember mégis empatikusabbá válik, empatikusabbá válik, nem elsimol hanem bárki iránt. Akkor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 mint hogy ezzel demonstráljuk. Hát nézd, erre azt tudom neked mondani, hogy itt legfeljebb értékelhetnéd azt egy az őszintesség. Egy Igen, igen, igen, igen, Nem állítom, hogy amit mondasz, abban ne lenne igazad, megengedte magának ezt Szomcharú. az őszint. Igen, igen, igen, igen. Hát a... Egyé... De manapság ilyen reakciók azok nagyjából 12-1 tuccot.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 9 óra 27 perccel, akkor 9 óra 30-ig maradok. <tos> <tos>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 Egy részről, más részről, meg azért azt gondolom, hogy euh, tehát azért ebben várjunk. Tehát azért ön most mégiscsak azt erősíti, amit a Varga Géza mondott. egyetlen egy dolog jut az eszembe, nem tudom, hogy értelmesen fogom tudni elmondani önöknek. Korábban, és most ugye nem arról van szó, ahol én otthon vagyok, hanem szóval, amikor legutóbb az voltam, ahol az ember azért nem azért megy, mert az egy száloda, akkor hirtelen lett annyi ismerősem a bajaimból, meg a korábbi ismerettségek okán, hogy ide-oda bekapogtam és beszélgettem. Tehát, hogy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 A politika, ami érdek nélkül tetszik. Elköszönhetek!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 A reklám következik. Ne felejtsék, hogy a személyi jövedelem adójuk 1%-ára, már ez egy megfelelő fogalmazás számít a civil rádió, részletek a civil rádió honlapján. <síns> <síns> ez reklám volt. Laci tejeszt! Szóljon hozzánk a honlapunkon is, www.cvradio.hu